товариш Максим Зубатий і Хіжняков. Вам розуміється від ці прізвища? Жовтовуси, усе ж таки, не виявляючи на своєму закостенілому обличчі ніякого знаку задоволення чи незадоволення з відповіді доктора, косо ззиркнув на закутану хустку голову. Гроші є? Нема, товаришу. Нас же ограбили. От тільки вдалося сховати 600 карбованців за підводу. Так я прошу вас, товаришу, коли можна. Якої професії? Мої вчителі, сільські вчителі. Це моя небога. Але хоч би ж тобі який небудь вираз на підлому лиці? Чи сумніву, чи недовір'я? Рівне, холодне, байдуже, як машкара. Покажіть руки. Доктор здивовано, не розуміючи, підвів брови, які руки? Для чого? Руки показати, кажу. Но, хто знає, може це такий умовний партійний знак у них був. Доктор нерішуче простягнув до нього обидві руки. Зігнуті, смугляві, тонкі і пещені пальці потрусювались. На тонкій, чистій шкірі випнулися симнюваті жили. Жовтовусий трошки нагнувся з сідла і серйозно подивився на них. Керпатий же підвівся на стриманах, увесь аж ліг на шию свому буланому коникові і теж навів на доктор Віруки. Своїх двоє ніздрів, наче цілився, щоб вистрілити з них. Навіть непорушна, як замертвіла пана Ольга, злегка ворухнулась і скосила до них очі. Ха, розуміється. Тепер долонями догори, Бог його знає, що воно мало значити, але немає ради. Треба й долонями догори показати. Жовтовусий експерт простяг свою велику з чорними зашкарублими пальцями руку і злегка помняв ними долоню докторові. Ха. Так, тепер та хай покаже. Доктор сховав свої руки і повернувся до пани Ольги. Вона трохи відкотила з уст хустину і повернулася до нахаби. «Товаришу, нам треба в штаб армії. Просимо нас не затримувати». Доктор усередині скривився. «А для чого такий різкий тон? З маленьким начальством треба лагідніше. Від якого-небудь унтера часом залежить більше, ніж від генерала». «Руки покажіть, кажу! Ну...» панна Ольга ще більше відкотила хустку і спробувала сісти рівніше. Але вся солома з сидіння з'їхала наперед, і хоч не хоч треба було сидіти, згорбившись з підігненими ногами. Та ще ця велика незграбна хустка на голові. Але тон голосу став інший, спокійніший, розважніший. Навіть трохи такий, яким вона вміла причаровувати. Товаришу, а ви, здається, не здаєте собі справи, з ким ви говорите. Ми їдемо з дорученням Полтавського. Так-так, чу. Руки показать. Товаришу, ви? Руки показать, кажу. Зараз же. З-під жовтих округло навислих вусів виплигнула просто в лице на яді гидка лайка. Панна Ольга рвучко витягла руки з-під хустки і простягла їх до солдатів. Як дві біленькі, ніжні, довгасті ласочки, вони вистрибнули і, злегка похитуючись, застигли перед очима на хаб. Товчені пальці з рожевими, блискучими нігтями ніби аж просвічували. Вперше, на лиці жовтовусого минуло щось подібне до посмішки. А Керпатії виразно задоволено вишкірів ряд чистих білих квадратових зубів. Краса, очевидно, а й цим зашкарублим істотам не була байдужа. Так, годі, можеш сховати свої руки. Тепер виймайте всі свої гроші. Живо! Жовтовуси отхилися і поклав руку на револьвер. Кирпатий стягнув назад буланого, що тягся мордою до полудрабка, і теж узявся за револьвера. Вони вже не посміхались. Очевидно, дізналися про все, що їм треба було. «Товаришу, ви, ви, здається, не вірите нам?» «Ні, вірю. Давайте живо гроші!»